Ah, avui arrenca la primera gran marató de Donants de Sang 2.0, una gran festa de la donació en què la ciutadania serà la protagonista. Des d'avui i fins al 24 de gener tothom està convidat a participar-hi perquè encara que no es pugui donar sang, es pot col·laborar convidant les persones que sí que poden a través de les xarxes socials o bé simplement a través del correu electrònic. Només heu d'entrar a la web 3 www.donesang.gencat.com barra Mataró. Aquesta primera marató de 2.0 de Catalunya, que té com a eslògan Siguis, el durant que siguis, comparteix la teva sang, pretén convertir-se en la convocatòria més important i aconseguir 5.000 donacions que permetin remuntar les reserves. Com hem dit fa un moment, qualsevol persona pot donar sang, però hi ha uns requisits mínims a complir, gaudir de bona salut, ser major d'edat i pesar 50 quilos o més. I la pregunta potser també més important, a on podeu donar sang? Doncs avui i demà, de forma especial, s'habilitarà un punt de donació de les 10 del matí a les 9 del vespre a la Fundació Antoni Tàpies, que es troba al carrer d'Aragó, números 255, i també durant la resta de la marató, doncs també podreu donar sang a diferents hospitals del nostre país, concretament a Barcelona podeu fer la vostra donació de sang a l'Hospital Clínic al de Sant Pau i també al de la Vall d'Hebron així que animeu-vos i compartiu la vostra sang D'aquesta manera començem una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de la FAI a Tot un poble, aquí us parla de companya Cristina Capani i jo, Francisco Miguel i Jordi Garcia. Passeja't cada tarda per Tot un poble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 I comencem parlant de l'Ajuntament que adquireix 41 pisos a les casernes de Sant Andreu per ampliar el parc municipal d'habitatge de lloguer. L'Ajuntament ha aprovat comissió de govern l'adquisició de 41 habitatges ubicats a passeig Torres i Bages del número 135-137 a les casernes de Sant Andreu per ampliar el parc municipal d'habitatges destinats a lloguer social. Els pisos eren propietat de la societat pública, eh, Regessa, depenent del Consell Comarcal del Barcelonès, i han costat, 4.442.600 euros a les larges municipals. En concret, es tracta de 41 pisos de protecció oficial de la UH3, que RGS estava comercialitzant en règim de dret de superfície. Tots els habitatges tenen una plaça d'aparcament vinculada i dos d'ells també tenen traster. El regidor del districte de Sant Andreu, Raimon Blasi, si ha posat en valor aquesta actuació que ens permet continuar dinamitzant aquest important pol d'equipaments i habitatges a Sant Andreu i a la vegada d'una resposta als veïns que ens demanaven que l'Ajuntament adquirís els pisos i els destinés a lloguer protegit. I ha afegit també doncs a la vegada que continuen augmentant també el parc municipal d'habitatge a lloguer de la ciutat de Barcelona que permet apropar l'accés a l'habitatge a les persones que més ho necessiten. El patronat municipal de l'habitatge de Barcelona serà l'encarregat de gestionar els pisos que es destinarà a lloguer social, és a dir, on l'usuari paga en funció dels seus ingressos. En total, el patronat gestiona un part de més de 6.000 habitatges de lloguer, dels quals més de 1.700 són de lloguer social. Aquesta operació s'assuma a l'acord subscrit entre l'Ajuntament de Barcelona i Regessa per adquirir 32 pisos a l'illa A de Torre Baró a Nou Barris, que l'Ajuntament ha posat a disposició de 200 investigadors i estudiants de la Universitat de Barcelona. Així mateix, en el darrer any, l'Ajuntament també ha acordat gestionar el lloguer d'altres 190 pisos, de Torre Baró, propietat de Regesa, que es trobaven buits i que actualment ja tenen inquilins gràcies a la subvenció que ha donat l'Ajuntament de Barcelona pels propers anys. Més informacions a de destacar-vos, doncs, contruem parlant de pisos i és que rebategen uns pisos de protecció oficial amb desperfectes amb el nom de Titanic. Marcos viu des del 2008 el 55 del passeig de Santa Coloma, a pocs metres del Parc de la Trinitat, rere la ronda de dalt, conviu amb la seva dona i els seus dos fills, de 8 i 14 anys. Explica que pagava 650 euros de lloguer, avui dia més, el que, més del que pagaria en un pis de renda lliure, ens indica el... Bueno, el, no és, no, el que pagava doncs no és transcendent, ja que fa un any que, que no ho fa, no pot soporter, però estic a l'atur des del 2012 i no cobro res. i la meva dona no, doncs, la meva dona doncs guanya poc. Ens ha indicat que a l'estiu va rebre una ordre de llançament per al 18 de novembre, dessonment que van aconseguir per és inadmissible que amb la que està caient l'Ajuntament faci fora famílies de casa seva de pisos socials, subratge marcos i impulsor de la joveníssima associació de veïns titànic NOM amb què denominen la promoció d'edificis de lloguer del patronat municipal de l'habitatge on viuen a Sant Andreu. En diem així per la, forma, també, per la reforma de l'edifici i perquè això és un vaixell que s'enfonsa. Fa broma a Dill, també pare de família i també veí del lloc des del 2005 i un altre dels impulsors de l'entitat nascuda per quedar-se, segons adverteixen convençuts. Més informacions, entrem ara ja en plana cultural, parlem de la Fabri que us ofereix el text Principis i sortides i la mostra Slide Chance. Forma part de la temporada expositiva del 2013-2014 a de la Fabra i Coats del Centre d'Art Contemporani de Barcelona, ubicat al carrer San Adrià, número 20, i és un programa ja en marxa. Els seus responsables són Martí Manen i David Armengol, guanyadors de la convocatòria, i pretén acostar-se a les relacions emocionals que s'estableixen entre aquell que escriu i aquell que llegeix. També s'ha presentat la primera exposició que fa de pròleg del cicle Slicens, probabilitats escases, produïda per Bonniers Constal, a Estocolm, amb l'artista Pilvi Takala i el el comissariat de Theodor Rimborg, i ampliada i adaptada per l'ocasió i el recinte de la Fabra i Coats. Takala s'erigeix en el seu propi personatge, a moltes de les seves obres és ella qui comparteix davant de la càmera i des de certa actitud passiva aconsegueix provocar desconcert o fins i tot desaprovació. El subjecte esdevé al centre de l'acció pel simple fet d'aparèixer en un entorn quan almenys a priori no toca. L'exposició es podrà veure fins aquest diumenge, després serà el torn de les quatre mostres restants que s'aniran succeint fins a l'agost. El text, principis i sortides, planteja un programa per al Centre d'Arte Contemporani a partir de la idea de text. El text com a base discursiva per afavorir un programa a art contemporani que s'expandeix i es bifurca donant lloc a un esquema de cinc exposicions, el que hi hauria primer el pròleg, després tres capítols centrals i el per acabar l'epíleg, que es complementaran amb una estructura regular de grups de treball, publicacions i activitats paral·leles adreçades a un ampli ventall d'usuaris des del més especialitzat fins al públic en general. Continuem parlant de cultura i és Sant Andreu Teatre, el SAT estrena l'obra de viva veu de la companyia Petit Comitè. Al Sant Andreu Teatre, alçat al carrer Neopatria número 54, us ofereix avui divendres a les 9 del vespre l'estrena de l'obra de Vivaveu de la companyia Petit Comitè. Doncs l'obra s'inclou dins la onzena edició del Ficat alçat. Explica'm una mica de què va aquesta obra. Un grup mix de música que interpreta a capella cançons de diversos autors i estils amb un punt en comú. Són melodies de gran èxit. Si afegim una excel·lent posada en escena, coreografies diverses i bones pincellades d'humor, convertim un concert en un espectacle únic on reviure el record d'alguna cançó entranyable de les nostres vides. És un espectacle en català, castellà i anglès que dura una hora aproximadament i que el preu és de 9 euros. Doncs l'últim apunt ens porta cap a la Nau Ivanov que us presenta El Vigilant del No Res. La Nau Ivanov de la Fundació Sagrera del carrer d'Honduras número 28 us ofereix des d'ahir i fins diumenge la representació de l'obra El Vigilant del No Res. Us expliquem una mica de què va. Mickey és vigilant de nit, els dimarts en un magatzem de camions. Avui no és dimarts però ell igualment fa la ronda del magatzem 8 i l'omple de la seva vida. Paraules a mitjana Fer parla de la seva àvia a qui al fred de l'hivern va robar la mirada La seva mare, el pare, la germana, la veïna del, del jersei d'Angora, clote número 24 amb qui es creua cada matí i de qui s'enamora analitzant les escombraries Un amor irreal, impossible, invisible, que el porta fins a la frontera de la raó Miki és un personatge tan fosc, lúgubre i subterrani com còmic, poètic i colpidor. És una coproducció de la frontera artesanal i l'escena nacional d'Andorra. L'espectacle té una durada de 70 minuts, és en català, l'entrada val 12 euros, tot i que als amics de la nau hi ha un 50% de descompte i doncs podeu aconseguir les vostres entrades doncs, una hora abans a taquilla. I ha ja dir-vos doncs, que, bueno, per últim, que representa avui i demà a les 9 del vespre i diumenge també a les 7 de la tarda. Molt bé, doncs el que fem ara mateix serà una petita pausa, però abans recordar-vos que tenim dues vies de contacte perquè us poseu en contacte amb nosaltres. És informatius arroba, rtb, baixa, guió, i també el nostre número de telèfon, que és el 933456454. Recordeu que també podeu escoltar aquest programa per internet a través de la plana web www.rtv-gfm.com Ara sí, fem una pausa i tornem tot seguit. Fins ara! Des del 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble. A Radio Trinitat Vella. Comencem el nostre programa d'avui parlant de l'Ajuntament que ha adquirit 41 pisos a les casernes de Sant Andreu per ampliar el parc municipal d'habitatge de lloguer. I per parlar-ne doncs, tenim a l'altra banda del fil telefònic el senyor Sánchez que pertany a l'Associació de Veïns de Sant Andreu Tramuntana. Molt bon dia. Bon dia. Doncs explica'n, saps alguna cosa d'aquests 41 pisos de les casaranes Sant Andreu que ha adquirit ara l'Ajuntament? Bueno, aquí s'ha fet un, un sorteig i aquí mm. està, el sorteig fet i ja veurem eh, quan es fan els pisos perquè encara no tenen ni la, el que és la hipoteca, mm. cadascú, ja veurem si això arriba... Perquè per fer els pisos, eh, com a mínim, que es fa tot, la hipoteca i tot, i després costures uh -huh. i ara que no n'hi ha diners, almenys 4 anys. Uh -huh. O sigui que va per llarg, això, no? Molt llarg, molt llarg. Uh -huh. Perquè de quina manera podem parlar d'aquests pisos de, de lloguer social? Seran beneficiosos per la, pels veïns? Bueno, aquests pisos sí, són, bueno, de lloguer social, són propietats, eh, que s'han mm. fet un sorteig perquè això sí propietari. Però, mm. bueno, aquí, quan arribi, perquè mm, aquestes coses, la veritat, és molt bonic ocultar lo i tot això, però sí. després, a l'hora que estiguin totes les coses fetes, eh, varia bastant. Mm -hmm. Perquè eren els mateixos veïns, no?, que demanaven aquests pisos socials? Sí, sí i sí, amb una cosa que això és el projecte que n'hi ha aquí a les casernes, que mm -hmm. encara pues, no s'ha fet vamos, ni al 25% encara. Hem mm -hmm. això... de fer moltes coses, digues, digues. Això vol dir que um, si, si finalment es uh, realitzen aquests 41 pisos a les casernes de Sant Andreu el tema dels mercenaris uh, doncs no, no es realitzaria, no? Perquè hi ha un... Bueno, hi ha, hi... Això ja és una altra cosa, perquè els mercenaris és una cosa que és provisional seria però em sembla que això són ni a provar ni res, perquè de veritat eh, els mercenaris per fer una instrucció o no sé què, o això... Si n'hi ha un rater com estava abans però és molt bonic, però home, 5.000 metres és massa pel cost.. Clar, i a més aquests pisos el que permetrien seria l'accés a l'habitatge de persones que, que ho necessiten. No? Exactament, exactament. Mm -hmm. Molt bé. Sí. Mm -hmm. I això està previst que es realitzi al passeig Torres i Bages? El 135-137, diu. Exacte. Sí, uh -huh. sí, al costat d'esmosos d'esquadra. De uh -huh. sí. També volíem parlar d'un tema que és la, la, la, això del la, la rebatejament d'uns pisos de protecció oficial amb desperfectes que ara li diuen titànic, no? Sí, el titànic, bueno, això li vaig posar jo perquè sembla el titànic. És <laughs> sí, veritat, perquè és un edifici que està construït amb set pisos d'alçada amb un cantó, i 7 a l'altre. Llavors, pues, més o menys, sembla un barco. Mm. I sembla el titànic de gran. Això, eh, hem treballat una mica, i la veritat, ara el mateix soroll, el eh, del balcant, pues, s'ha comportat una mica, sí, la veritat. Mm. Han baixat els lloguers, mm -hmm. els que estaven, doncs, pues, eh, amb, amb un lloguer molt alt, mm. doncs, pues, han baixat a 400 i pico. Mm. Bueno, aquí estan, perquè sembla que bueno, el metro quadrat és més baix que el que n'hi havia abans. Uh -huh. Després, una altra cosa, eh, aquests pisos ara sí. n'hi ha gent que estan parats i n'hi ha d'això, i els eh, de Sau no es fan, s'han parat dos i, bueno, estan a, al costat de que no es faci això perquè n'hi ha tant de paro i tant de misèria i retalls i tot això que la gent pues, està paradeta i no poden pagar alguns amb dos o tres nens no poden pagar llet. i així va mm. eh, avui hi havia l'última reunió bueno, una reunió de, amb, amb l'administrador i un portaveu d'aquí de, de, del Titanic una, una dona mm. per mirar altres coses que ja parlarem pues, oh, sí. segurament el dilluns mm -hmm. perquè el que sí que estan dient és que faran fora famílies d'aquí no? d'aquests pisos socials Aquí, eh, a part d'una cosa, que aquest piso social, eh, ben quedat amb el Sorolla, que n'hi hauria un pressupost ja fet per arreglar tot el que és la façana. Uh -huh. Perquè estan molt degradats. Uh -huh. I aquí darrere d'aquesta de, promoció d'edificis de lloguer hi ha el patronat municipal de l'habitatge. Sí, sí, sí, és el patronat de l'habitatge, sí, allà de la Barceloneta. Sí, uh -huh. També eh. podem dir que eh, doncs, pare de família, un veí del lloc des del 2005, un altre dels impulsors de l'entitat, nascuda per quedar-se, doncs són els que po possiblement se'ls se faci fora, no? No, no, no. no, no eh, Fem-ho fora, no, perquè aquí, sí, alguns han... Bueno, han fet desaussis fa pues, uns anys, sí, mm. i n'hi ha gent que ha vingut i després eh, han hagut-ho fora, sí, sí, això és veritat, perquè l'altre dia va vindre una dona, mm. amb un fill, un fill, allà a la ciutat de veïn Sant Andreu Not, a Montana mm. i em va explicar que bé, van tirar fora perquè de deia, li devien al patronat, doncs, uns eh, lloguers, uns mesos de lloguer. No sé si eren 6, 8 o 9, no sé. Uh -huh. I llavors sí, la van tirar fora i van vindre i va tindre a donar tot el que tenia dintre, a dintre, si el seu germà o una cosa així. Uh -huh. I va perdre tot. Uh -huh. Podem dir alguna cosa més al respecte? No, oh, que ara tenim... no salta darrere tot això perquè, a veure si podem, si podem agafar i ajudar alguna més perquè uh -huh. ho facin eh, una mica més barato, perquè no n'hi ha dret, perquè un edifici, un edifici, que no li va gustar com aquest que diu res, només la construcció, i la construcció va ser barateta, eh, uh -huh. perquè els terrenys eren d'horts, uh -huh. i d'horts només van, van, pagar, van pagar la, la planta. Uh -huh. Una cosa de misèria, que el que escolti això ja ho sabrà, uh -huh. que li van pagar la planta, sigui amb, amb el que sigui, i van marxar. Això va ser al 92, quan als Jocs Olímpics. Uh -huh. vale. I les famílies que estan en aquests moments eh, se les farà fora o no? No, no, no, no De moment això està parat Aquí no es tirarà Va dir el Sorolla que aquí no es tiraria ningú fora I de Sousi d'aquí ningú uh -huh. Perquè les coses van com van I estem a de nosaltres Perquè aquesta reunió que què anem fent pues, uh -huh. es mantinguin I es, es beneficin Els pobres aquests d'aquí dalt De l'edifici D'acord molt bé, doncs senyor Sánchez, de l'Associació de Veïns de Sant Andreu Tramuntana, moltíssimes gràcies per connectar avui amb nosaltres i esperem doncs, que en els propers dies ens pugueu anar explicant més coses d'aquests dos temes. A vosaltres i als oients, vale. Vinga, moltes gràcies. Adéu. Adéu. Molt bé, doncs ja ho sabeu, l'Ajuntament avui... Ara, la notícia que, que apareixia a tots els mitjans de comunicació és que l'Ajuntament ha adquirit 41 pisos a les casernes de Sant Andreu per ampliar el Parc Municipal d'Habitatge de Lloguer i l'altra informació de la qual us anem parlat avui amb el senyor Sánchez de l'Associació de Veïn de Sant Andreu Tramuntana ha estat aquest, aquest rebatejament d'uns pisos de protecció oficial amb desperfectes amb el nom de Titànics que sembla que finalment doncs, es podrà aturar aquest desnonament que ja havia previst. Doncs el que fem ara mateix, una petita pausa, escoltem una mica de música i tornem tot seguit amb més informació. Fins ara. Crec... song. Per què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia tot un poble. Doncs segurament aquests dies, o ahir i avui, heu trobat als mitjans de comunicació que es va realitzar precisament ahir al Parlament de Catalunya unes votacions per tal de tirar endavant la proposta de... bé, la, la, la proposta... De la, jun... de... del... la proposta de, no? del dret a... a decidir, no? Exacte, la proposta del dret a decidir. Ahir van haver-hi les votacions, va... una majoria que va votar a favor de... de portar aquesta proposta al Parlament, al Congrés, perdó, i, i també van haver-hi 3 abstencions de la CUP i els 43 eh, vots en contra. Per parlar-ne, tenim doncs, el treball del telefònic a la Lídia Albaric, que és responsable de l'Assemblea Nacional Catalana aquí a Sant Andreu. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns, com vas veure el resultat finalment d'ahir d'aquestes votacions? Bé, els resultats ja eren els previstos, eh? a, a part dels tres vots afirmatius dels diputats del PSC, a de la qual cosa ens alegrem moltíssim. De fet, és una proposta, és una petició que ja s'ha fet, perquè jo he llegit a la, a la premsa, Uh, per demanar al, al Congrés espanyol que uh -huh. la, que faci la transferència aprovada ja, eh, que ja ho estava, uh -huh. uh, de, de l'article 152.2, em sembla que és? 150.2, sí. Ah, uh, això, uh -huh. per, uh, perquè tinguem les competències per, uh, per, fer, per fer consultes, uh -huh. per fer referèndums. Eh? Uh, és, és, és un tràmit més. Eh? Uh -huh. És un tràmit més, eh, segurament tothom ja sap quina és la resposta, uh -huh. però el que hem de fer és esgotar totes les vies eh, que hi ha ara mateix d'acord amb, amb la llei. Eh? Eh, després ja tindrem el pla B, que és el que acabarem aplicant, suposo. Ahir va haver-hi una concentració en el moment de fer aquestes votacions al Parlament de, de Catalunya? Sí, sí, sí l'assemblea va convocar a tot, tota la gent que pogués anar-hi allà deman per, per mm. pressionar eh? una miqueta, sobretot mm -hmm. al sector que estava a, en dubte encara, eh? com és mm -hmm. el PSC. Mm -hmm. uh, els altres ja sabem que no... Que sí, ja, ja tenien clar que votarien que no. Mm -hmm. I com, com veieu el fet de que el PSC se'ls tregui el, la, tres diputats que van votar al doncs, sí, no? Bé... Jo, són, són, són coses internes d'aquest sí. partit. El que clama el cel és com estan anant tot sí. pagat amb, sí. amb aquest partit, amb el PSC. Sí. No, perquè bueno, és, és que fer, no, no fer cas, no fer cas el que està demanant al poble cada dia sí. és increïble. Eh? Per, per molt que diguin, per molt... Sí. No, no sé, vull dir, jo, jo, jo el que penso i el que pensa l'Assemblea és que els diputats estan al servei del poble. Mm -hmm. I, I el PSC concretament uh, uh, ja ho tenia previst això en el seu, mm. en el seu programa electoral. Mm -hmm. eh? I, I a més a més, com ells sempre diuen, que sigui legal, que sigui legal, que sigui legal, doncs en aquest mm. cas... En el supòsit que, que el Parlament espanyol, el Congrés espanyol, digués que sí, seria un acte legal al, al 100%. Vull dir, no s'entén, no s'entén, i suposo que ja veurem com acaba tot plegat, eh? però vaja, el cas és que el poble continua endavant, eh? i, i el, que, el que podem afirmar rotundament és que, a banda de, dels polítics, uh, Catalunya està caminant... I, i camina decisiva eh, cap endavant i que no s'aturarà, al contrari uh -huh. que cada vegada camina més gent i més de pressa i amb més ganes uh -huh. la prova és que l'altre dia eh, l'assemblea de Sant Andreu va posar una parada al Bon Pastor uh -huh. i vam tenir cua per signar un vot per la independència no, doncs el bon, el bon Pastor és un barri on hi ha molta immigració i evidentment que hi hagi un cua per poder votar doncs és important, és, no? És és sintomàtic, eh? Vull dir que l'independentista no és no és a, a, a, a, als quatre celebrats i els no. quatre esgarriats. De cap manera, de cap uh -huh. manera, perquè el que repem i el que la gent ens diu, i que ens ho diu en, en castellà i en diverses llengües, uh -huh. eh, que sí, que, volem, que volem, volem decidir el nostre futur, que volem uh -huh. que no hi ha dret, que ningú ens ho pot impedir, això. Uh -huh. Doncs això, això és fantàstic. Uh -huh. De fet, a Sant Andreu i a tot, i a tot Catalunya eh, estem anant... A, no, no parem, no parem. A Sant Andreu cada vegada som més gent que treballem eh, per aconseguir eh, anar un dia una urna... I el que volem és que la majoria la gent voti que sí, que vol un estat català. I des de l'Assemblea Nacional Catalana, aquí a Sant Andreu, teniu previst realitzar alguns actes per tirar moltes endavant? coses, què moltes és coses. Que, Què és el que teniu previst així, així? de primer. El primer que farem serà... Eh, bé, hem aconseguit tenir tres, de moment tres uh -huh. punts fixos de recollida d'assignatures. Uh -huh. Tots els dilluns, de 5 a 8 serem al Bar Versalles. Mm. Tots els dimarts de 5 a 8 serem a, a la botiga oficial de, del Sant Andreu, de la Unió Esportiva Sant Andreu. Ah, molt bé. Mm. Tots els dijous serem a al Bar Colòmbia, a, que és a la Rambla, amb carrer Gran. Mm. Eh, també de sí. 5 a 8. Allà hi haurà un apoderat que recollirà signatures de vot per la independència. Molt bé. A més a més, tots els dissabtes posem una parada en un punt diferent, mm. amb i tots els dimecres també. Aquest dimecres que ve serem a la Sagrera, als Jardins Vells. Uh -huh. I dissabte que ve tenim... Uh, no demà, eh? Uh -huh. Demà serem al Congrés. Uh -huh. I dissabte que ve, el dia 25, tenim una jornada intensiva uh -huh. uh, de parades a tot el districte de Sant Andreu. Demà... parades. El dia 25 de gener muntarem 26 parades. Molt bé. Uh -huh. Una de les quals, evidentment, serà la Trinitat. Ah, veus? Eh, totes les territorials del barçadonès... Mm. col·laboren amb nosaltres i cada territorial estarà en un lloc divers de, de Sant Andreu. Demà m'has dit que hi ha el Congrés, oi? El Congrés, a la plaça de Congrés. A el matí? El matí. De 10 a 2. 10 a 2. 10 a 2. Mm -hmm. I dimecres que ve als Jardins d'Ells mm -hmm. de 5 a 8, eh? perquè és un dia feiner i hi haurà parada. A part de dilluns al Versalles, mm -hmm. a... Que, dimarts mm -hmm. a, la buti... a la Unió Esportiva Sant Andreu sí. i dijous a Colòmbia. Cada dia, eh? I mm -hmm. encara estem acabant de lligar altres, altres, punts, altres punts, fixos, mm -hmm. perquè, perdó, eh, que carrer. Sí. Mm -hmm. acabar de lligar altres punts fixos perquè la gent pugui en el moment organitzar-se i doncs, mira, ara em va de passar-me per aquest lloc mm -hmm. i firmar, eh, un vot per a independència, que això ho hem explicat moltes vegades mm -hmm. i que aquest cap de setmana passat Um, vam, vam fer-ho allò molt visible a tot el país. El que sí que és previst és que arribi aquesta proposta al Congrés dels Diputats a Madrid. Una vegada arribi aquesta proposta i ens diguin que no, què hem de, què hem de fer? La... Res, l'assemblea continuarà endavant. Eh? Uh -huh. Jo no sé què, què farà el Parlament. En principi, estan acabant de redactar la llei pròpia de consultes. Mhm. Uh -huh. I, i, i el Parlament farà això però l'Assemblea tirarà endavant sí, perquè uh, hi haurà un moment en què totes aquestes signatures que s'estan recollint es duran a l'oficina del dret de petició del Parlament uh -huh. uh, per, per, per allò, una, una mesura més de pressió i de suport al que ja està fent ara el nostre Parlament eh? uh -huh. i en, en el cas que no hi hagi manera que no sigui possible per, per, per diferents impediments els que uh -huh. siguin fer aquesta consulta, ho portarem al Tribunal Internacional de l'AIA. És un tribunal que atén les peticions de persones, uh -huh. dient aviam, aquí hi ha un poble que vol això, eh, si bé, ja veurem uh -huh. què passa, seran uns mesos frenètics uns mesos amb, amb notícies uh -huh. no sé si diàries o, uh -huh. o, o horàries, eh, gairebé. El, el, que perquè... sí, el que sí que és important és que la gent de Sant Andreu doncs, mostri eh, el seu recolzament, en aquesta causa. Eh, evidentment, eh, qui cregui eh, el primer que ha de fer eh, és, és fer allò, signar el vot per la independència uh -huh. I, qui, i qui pugui eh, col·laborar amb l'Assemblea, uh -huh. perquè tot uh -huh. això en eh, necessitem mans dir mm -hmm. com més ens siguem i més més presència al carrer puguem tenir millor, perquè és, és l'única manera no, no, mm -hmm. no tenim una altra manera d'actuar perquè som al poble i ha de treballar en el poble, al carrer. Mm -hmm. Eh, vull dir, des... dimarts que ve tenim una reunió, una assemblea, si la gent vol venir a, sí. per, per, per tenir informació, dimarts que ve tenim una assemblea al bar Versalles, perquè és que col·labora mm. moltíssim amb nosaltres aquest bar. Ja okay. ens el seu soterrani, que té una sala bastant gran, i allà mm. ens reunirem a les 7 del vespre. Dimarts a les 7 del vespre, dimarts. a la Versalles, molt mm. D'acord, doncs nosaltres continuarem parlant dels diferents actes, de diferents propostes que ens arriben de l'Assemblea Nacional Catalana i evidentment doncs, que eh, ara fora d'antena doncs, eh, parlarem amb tu després per poder veure de quina manera eh, podem arribar doncs, a alguna entesa perquè cada setmana o almenys cada 15 dies doncs, l'Assemblea Nacional Catalana tingui un espai també aquí a la ràdio. Estarà, molt bé. Estarà sí. molt bé, perquè tenim moltes coses a dir moltes coses a fer. I escoltar, a veure què, què, què proposa la gent com a activitat o, o per sí. ser, o on anar, eh? a algun barri o algun punt, a alguna sí. plaça on no hi haguem anat i, i sabem que ja fem sí. falta. Vindreu a la Trinitat Vella, a la plaça de la 25. Trinitat. El dia, 25. el dia 25 vindrem, sí, al matí, de 10 a 2. D'acord. Doncs ja ho anirem comentant a través dels nostres micròfons perquè la gent doncs, que si vulgui sumar, doncs, que tingui aquesta opció. No? I tant, sí, sí. I molt bé. Tant. Doncs Lídia, moltíssimes gràcies per, per parlar avui amb nosaltres. A vosaltres, aquí estem, Mira. a la vostra disposició. Que vagi molt bé. D'acord. Bon Adéu-siau. D'acord, doncs ja ho sabeu, el proper dimarts a la partir de les 7 de la tarda al bar Versalles hi haurà una trobada en què aquella gent doncs, que vulgui donar recolzament a l'Assemblea Nacional Catalana i a les diferents propostes que volen portar a terme, doncs que ho puguin fer. Fem una pausa, tornem tots aquí.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 Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i ja que som a cap de setmana el que volem fer és oferir-vos una proposta i és que la Fabri Coats acolli una exposició sobre el món agrari a les terres de parla catalana i, i per parlar-ne doncs, tenim a l'altra banda del fil telefònic a un dels comissaris d'aquesta exposició com és el senyor Josep Santes Santasmases, molt bon dia Bon dia Doncs explica'ns, com està, està duent a terme aquesta exposició que és el que la gent pot trobar? Mira, aquesta és una exposició que ha resultat d'un projecte realitzat per la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana, de la qual el Centre d'Estudis Ignasi Iglesias n'és membre, uh -huh. l'Institut Ramon Montaner i la Fundació del Mont Rural. I uh -huh. Aquest és un projecte doncs, de llarga durada, uh -huh. en el qual s'hi va estar treballant dos o tres anys. Uh -huh. Primer recollint imatges, se van recollir quasi 4.000 fotografies imatges, pràcticament uh -huh. totes inèdites que es va muntar un banc d'imatges que està penjat uh -huh. a la memòria digital de Catalunya uh -huh. i després va procedir al, a fer el muntatge d'aquesta exposició itinerant. Uh -huh. Aquí a Sant Andreu ja és ja fa més de 50 anatèsic sí, més de 50 llocs uh -huh. per tant <coughs> és una exposició deal llarg recorregut uh -huh. en la qual es pot veure tota una evolució del, del món agrari uh -huh. Des de que, podem dir, tenim imatges fotogràfiques, eh? uh -huh. des de finals del segle XIX. Uh -huh. I bé, és una, dic, una exposició a la qual hi ha 250 fotografies uh -huh. i doncs, molta documentació uh -huh. dividida en diferents àmbits. Uh -huh. Uh -huh. Uh... És una manera d'acostar-se al món agrari a, a, als països catalans, no? Sí, sí. No, no hem dividit uh, l'exposició per territoris, uh -huh. perquè els conreus no doncs, uh, poden estar en un lloc i l'altre, uh -huh. però sí que hi ha imatges de tot, tot l'àmbit els territoris de, de parla catalana, diguéssim. Uh -huh. I, bueno, en canvi sí que hem dividit, doncs, per exemple, en paisatges, conreus, formes de vida, uh -huh. el treball... I també sempre diem que eh, no és una exposició que només mira el passat, uh -huh. sinó que també, per exemple, hi ha dos plafons dedicats al present i al futur, i també hi ha moltes imatges, doncs, uh -huh. més, més o menys actuals, no? Uh -huh. És a dir, que es pot veure també l'evolució... Uh -huh. i una projectació cap al futur perquè evidentment uh -huh. mentre no es demostri el contrari doncs necessitem els aliments per, uh -huh. per menjar no? exacte sí, sí. perquè es tracta d'un recorregut fotogràfic per tota la, la nostra terra per la nostra gent sí. Sí, sí, hi ha fotografies des de conreus de muntanya com pot ser el tabac a Andorra uh -huh. a conreus d'aigua com pot ser l'arròs uh, uh -huh. Bueno, en aquest cas, doncs, la Catalunya al Delta, sobretot, no? Mhm. Uh -huh. el, bueno, el que és important és conèixer una mica la història de, dels nostres pobles. Sí, i veure que, primer, que l'activitat agrària, doncs, té uh -huh. una evolució molt important. Eh? Des del treball manual, doncs, tots els processos de mecanització, això uh -huh. bien, com d'organització, no? en cooperatives, uh -huh. en sindicats, uh -huh. eh, el que reporteix també en la vida social, en les formes uh -huh. d'organitzar el treball, uh -huh. eh, de formes de treball a la terra... Uh -huh. eh, Suposo que el, els, estris, els estris que s'utilitzaven en un primer moment han diferit molt del que estem utilitzant en aquests moments. No? Sí, sí, avui dia, clar, hi ha una tecnificació en, en molts conreus que, que és impressionant, però que no és un procés que comença fa pocs anys, sinó que doncs, estem vient amb les fotografies uns testimonis de, bueno, doncs que hi ha hagut una mecanització... Uh, tal com ha anat evolucionant la societat, no? Uh -huh. Vull dir, potser trenquen aquell tòpic que a vegades estan, uh -huh. estan mm, caricotitzat, no? Del pagès, allò que emboina uh -huh. i em faixa i, uh -huh. i una mica tontet, i bueno, és uh -huh. contrari. Per conrer a la terra s'ha de tindre molts coneixements i... Uh -huh. i bueno. És una nova visió de com ha evolucionat la societat a partir del món agrari. Sí, sí. Uh -huh. Després també tenim, clar, estem contents perquè, uh -huh. doncs, si et digues ha anat a més de 50 poblacions, uh -huh. s'han realitzat moltes activitats al voltant uh -huh. de, de l'exposició, uh -huh. i també ens agrada doncs, que vagin tant a llocs on encara hi ha una activitat agrària important, com a llocs més urbans, com pot ser aquí Sant Andreu, uh -huh. que per una part desvetllen records a la gent gran, uh -huh a parlar-ne, l'altra banda també ens fan ser més conscients a tots uh -huh. de que d'alguna manera tots fem activitat agrària quan, uh -huh. quan consumim no? uh -huh. segons què comprem estem destinant els nostres diners a uns conreus a un territori si comprem vi de no segon, sé doncs, uh -huh. quan tenim vins catalans excel·lents doncs, bueno, eh? una mica és això no? i us hi estareu fins al dia 31 de gener aquí l'Espai sí, Josep Bota. Sí, sí. sí. Després sabeu on anireu o no? Encara eh, és massa d'hora. Eh, no no sé, ara concretament, aquest any pràcticament tancarem ja durant aquest 2014, encara estarà i tinerant, mm. però doncs esclar, és una exposició que es va inaugurar el març del 2011 mm -hmm. i esclar, ja té el seu procés de desgast, que... mm que jo penso que ens haurem complert els objectius i, sobretot, un ajutiu uh -huh. principal, que és amortitzar els diners que, que reben, tant des de l'administració com uh -huh. des de fundacions públiques i privades, uh -huh. que ens han ajudat a tirar endavant aquest projecte. D'acord. Doncs senyor Josep Sant Asmasas, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i recordar als nostres veïns i veïnes que l'espai Josep Bota de del Fabri Coats, el carrer Sant Adrià número 20, és obert fins al dia, fins al dia 31 de gener per poder gaudir d'aquesta exposició al món agrari a les terres de, de parla catalana. Doncs moltes gràcies i en, en parlem en un altre moment. Molt bé. Vinga, moltes gràcies. A vosaltres. Adéu. D'acord, doncs ja ho sabeu. Eh, tal com us dèiem, eh, la Fabri Coats acolliu a aquesta exposició sobre el món agrari i les terres de parla catalana que podeu gaudir de dilluns a divendres, de 5 de la tarda a 8 del vespre, els dissabtes, de 11 del matí a 2 del migdia i de 5 de la tarda a 8 del vespre, i els diumenges, de 11 del matí a 2 del migdia. O sigui, que cada dia teniu l'oportunitat de poder gaudir d'aquesta exposició al món agrari i a les terres de parla catalana. Nosaltres el que fem ara mateix, una nova pausa, escolteu una mica de música i tornem amb més coses. Fins ara. No surti el sol, ens doncs direm hora Sense maletes ni mapes, ni perdre la raó. Ni preguntes ni respostes, així pot ser millor. Seré com un cometa que es veu només de tant. Sóné com un satèl·lit de la teva gravata. Puc dir com acabarà. Abraçats quan surti el sol, ens direm bona nit. Avui dormirem junts. Quan es faci clar, no sortirem de casa. Fort, Passeja't cada tarda per tot un poble amb Jordi García Doncs el Sant Andreu Teatre estrena avui l'obra de viva veu de la companyia Petit Comitè, que s'inclou dins d'aquesta onzena edició del Ficat alçat, de la qual us estem parlant aquestes setmanes. Doncs per parlar-ne també, eh, connectem ara mateix amb el Sant Andreu Teatre, amb l'Eduard de Vicente. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns, què és el que podrà veure la gent que avui assisteixi a aquesta estrena d'aquesta obra de viva veu? Avavui bueno, el que poden veure és bàsicament serà un concert de uh -huh. la Companyia Petit Comitè, que és una companyia és un grup mixt de música uh -huh. cantada a capella. i llavors el que faran serà la interpretació de, de temes coneguts de, de sempre amb uh -huh. um, cantat a capella. La veritat és que és una formació molt curiosa de veure perquè doncs perquè ho fan totes, no hi ha instruments, no? Llavors n'hi ha un que fa uns, la base rítmica, doncs diguéssim, que li tocaria la bateria, l'altre fa una altra base uh -huh. i així acaben fent doncs, una, una harmonia que és estant espectacular. Només cal veure uh -huh. alguns vídeos que hi ha a internet uh -huh. per, per fer-se una mica la idea, no? Perquè Petit Comitè és una companyia local d'aquí, no? Sí, hi han membres que són d'aquí de Sant Andreu uh -huh. i... I, això. I ara, doncs, és, és... no sé si és el primer any, jo feia molt que no, que no venien, uh -huh. però, però la veritat és que, a més, estem tenint com molt, moltes reserves per venir avui al vespre a veure, veure l'espectacle. Ah, això està força bé. Sí. Uh -huh. A més, és una estrena es diu de viva veu i doncs, també ofereix una mica de pincellades d'humor. No? Sí, la, la, és, és això, és, una, és un concert que és fresc, que té coreografies, que té humor i que té i que, que vaja, no deixarà indiferent a, indiferent a ningú. No? Mm. El que sí que ens ha cridat, cridat l'atenció és que l'espectacle s'anuncia en català, en castellà, en anglès... És a dir, que podrem trobar totes les llengües aquí. Sí, perquè, com que bàsicament el que fan és interpretar cançons conegudes, des de, Ai. doncs, imagina't, des de Dire Straits fins a fins a música actual, moderna, d'aquesta que podem escoltar a la discoteca, però uh -huh. una mica per totes les edats i per tots els públics. Uh -huh. doncs, doncs sí, hem hagut d'especificar que era en català, en català, castellà i en anglès. I la uh -huh. durada també hem posat que és una hora, però evidentment estarà en funció dels visos que, que el públic reclami. Exacte. I aquesta onzena edició del Ficat al va començar la setmana passada, com, com ho veu veure amb força? Molt bé, molt bé. La setmana passada vam començar amb, com diu, sí, amb el, la nit de la companyia FLOX ah, sí. i també va anar molt bé. La veritat és que és el que us comentàvem la setmana passada com vam parlar, que aquesta nova edició del Ficat alçat mm -hmm. les companyies tenen dos dies per, mm -hmm. per, aquí, per disposar del teatre mm -hmm. i llavors hi ha un dia que venen i monten i assagen mm -hmm. i l'endemà és el dia de l'estrena i això doncs permet a les companyies d'anar molt més tranquil·les, de, de, doncs, això, no? de poder provar, fer proves amunt i avall. Mm. I la veritat és que, almenys de moment, amb la primera mm. que va ser la setmana passada, doncs, ja van quedar prou contentes. Molt bé. Doncs Eduard de Vicente, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i esperem doncs, en els propers dies continuar parlant d'aquesta 11a edició del Ficat alçat, més que res per donar recursament a les companyies locals d'aquí dels nostres barris. No? Molt, bé. Doncs, molt bé. Moltes gràcies. Doncs moltes gràcies. Vinga, adéu, bon dia. Adéu, bon dia. Bon dia. Molt bé, doncs el que fem ara mateix una nova pausa, però atenció perquè avui és divendres. I què fem els divendres en aquesta casa? Doncs fer-vos una extensa agenda de què és el que podeu realitzar aquest cap de setmana. Això és el que farem després d'aquesta petita pausa. Tornem tot seguit. Ones de ràdio creuen l'espai jo un enginyer les escolta sospirant. És un missatge. Des del 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble. A Radio Trinitat Vella. Doncs anem ja tot seguit a la nostra habitual agenda. Tornem al Sant Andreu Teatre, tornem al Sat, i és que acull la princesa i el pèsol de la roda de produccions. El Sant Andreu Teatre, alçat al carrer Neopatre número 54, us ofereix cada cap de setmana fins al 26 de gener la representació de l'espectacle La princesa i el pèsol, una obra de la Roda de Produccions. Doncs el nou espectacle de la Roda és una comèdia musical plena d'embolics, on un simple pèsol fa anar de corcoll a tot un acord. Un príncep que s'enamora, una princesa que no sap que és a punt d'enamorar-se, uns reis que busquen però no troben per demostrar que és, que és autèntica, la princesa haurà de dormir en un llit de deu matalassos sota el quals es col·locarà un pèsol. Si nota la molèstia de petit llegum serà indultablement digne de matrimoni. L'espectacle és de teatre musical d'una durada de 60 minuts i bueno, hem de dir que les funcions es faran els dissabtes, a les 5 mitja de la tarda i els diumenges doncs, la podreu gaudir en doble horari, a les 12 del migdia i a les 5 mitja de la tarda. És un espectacle doncs, a partir de 4 anys, que és en català i que té doncs, un preu de 9 euros. I l'altre escenari important a destacar dels nostres barris és la Nau Ivanov, que us acosta a Mali, sentimiento africano a càrrec de Miguel Parreño. L'espai 30 de la nau Ivanov, al carrer d'Honduras, número 28, us ofereix fins al 2 de febrer una exposició que forma part d'un treball extens engegat amb les mostres Mali, Sentimiento Africano, Índia, Amar es Comprender i Portraits of the World. Doncs L'objectiu va ser mostrar la riqueza cultural de les diferents ètnies que l'autor ha pogut conèixer, des de Romania, passant per Mali, Índia, Nepal, Tibet, Tanzània, Marroc i Turquia, a través del rostre humà, que és el que podreu veure, el rostre de la gent que es dona a conèixer, i hem de dir que l'horari és de tarda, de 5 de la tarda a 9 del vespre de dilluns a dissabte. Més coses a comentar-vos, ara ens en anem cap al centre de Sant Andreu, perquè el Centre Cultural Can Fabra us ofereix l'exposició de pintura Figures en natures d'Àngel Martinet. El Centre Cultural de Can Fabra, al carrer del Sigre número 24, us ofereix fins al 31 de gener a la sala d'exposicions la mostra de pintures, figures i natures.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 I els diumenges també teniu la possibilitat de poder gaudir d'aquesta exposició del Centre Cultural Can Fabra 11 del matí a 2 del migdia. Menys coses per comentar-vos? Doncs a dir-vos que a Sant Andreu us ofereix un web per revitalitzar el polígon industrial del Bon Pastor. El distrit de Sant Andreu ha posat en marxa un web per revitalitzar el polígon industrial del Bon Pastor. L'únic polígon que es troba a dins de la ciutat de Barcelona, aquesta web municipal, que és bueno, www.bcn.cat barra polígon bonpastor, que ha entrat en funcionament aquesta mateixa setmana, està dirigida a totes les, aquelles empreses que es vulguin instal·lar en aquest polígon i inclou tota una sèrie d'informació d'utilitat per als interessats, com informació i història del polígon, accessibilitat a la zona, empreses que estan ubicades actualment, normativa i serveis que ja estan instal·lats com restaurants.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 Les sales d'estudi nocturnes són un servei de la Regidoria d'Adolescència i Joventut de l'Ajuntament en conveni amb el Districte de la Ciutat i el Consorci de Biblioteques de la Diputació de Barcelona. De 9 de la nit a 1 de la matinada, les sales t'ofereixen un espai adequat per estudiar, concentrar-te en, una, en una, la lectura sense interrupcions, fer treballs, consultar diccionaris i enciclopèdies, fer fotocòpies, intercanviar llibres i apunts de classe o sala d'estudi nocturna a Dignes d'Iglésies Can Fabra, ubicada doncs, al carrer Segre número 24. El telèfon és el, bueno, el 933 600 555, i el seu correu és saladaestudi.camfabra.gmail.com. I també doncs, troba la teva sala d'estudi nocturna per contactar telefònicament amb una sala que el truca entre les 9 de la nit i la 1 de la matinada. Per a més informació doncs, podeu contactar-hi a través del correu electrònic corresponent a través de l'adreça estudinoturnarroba.bsn.cat per consultes genèriques. Durant tot l'any de dilluns i divendres de 9 de, de la nit a 1 de la matinada, també es trobaran obertes les següents sales a, la, a, a biblioteques de la ciutat. Durant el curs escolar també obren dues sales d'equipaments juvenils de dilluns a dijous, de 9 de la nit a 1 de la matinada. El gener, maig i juny també obren els divendres en el mateix horari. O també la sala d'estudi nocturnal Arcilaso, a l'espaïd Jovec Arcilaso, ubicada al carrer Arcilaso número 103 i el telèfon és el 932 562 959. Més coses a comentar-vos. Ja encara aquesta recta final del nostre programa d'avui ens queden doncs, en aquests moments... Ens queden uns dos minuts? Molt bé. Doncs parlem dels patis escolars oberts al barri, activitats de dinamització educativa. Les escoles Baró de Viver, El Sagret, Pompeu Fabra, Ignècia Iglesias, Bernat de Boil i Escola Ramon Baranguer III seran les escoles que tindran els patis oberts entre el 18 de gener i el 23 de febrer de cada any. Doncs parlem de l'escola Baró de Viver, que es troba al carrer Document número 1 i que el dissabte 15 de febrer de 4 de la tarda a 7 del vespre faran una maleta d'atletisme. L'escola El Sagré, ubicada a la costa, al carrer Costa Rica, número 26, l'entrada és per la plaça Hispano Suïssa, carrega Arcilassó, tindrà el seu, bueno, el diumenge 26 de gener, d 11 del matí a 2 del migdia, farà també una maleta de jocs motrius, i diumenge, 16 de febrer, de 12 del migdia a 1 i mitja del migdia, hi haurà l'activitat de Juguem en Família. També volem parlar de l'escola Pompeu Fabra, que es troba al carrer d'Olesa, número 19, que el dissabte 1 de febrer, de 12 del migdia a dos quarts de dues, faran Visquem la creativitat. L'escola Agnes Iglesias, ubicada al passeig Torres i Bages número 108, entrada pel carrer Cinca, 7595, 95 El diumenge, 19 de gener, de 12 del migdia a una i, a una i mitja del migdia, doncs, hi haurà jocs al pati. El diumenge, també, el 9 de febrer, de 12 del migdia a una i mitja, hi haurà les arts al pati. I ja per últim, el diumenge, també, 23 de febrer, de 11 del, de matí a dues del migdia, hi haurà també l'activitat també maleta de jocs motrius. També comentar-vos que l'escola Bernat de al carrer de Mollerosa, número 1, ofereix dissabte, 18 de gener, de 11 del matí a 2 del migdia, una maleta de jocs de pilota. I ja per últim l'escola Ramon Baranguet III, eh, ubicada a la via Bersinó número 90, entrada per la Porta Groga, hem de dedicar hi haurà esports per a tothom, el diumenge, 2 de febrer, de 12 del migdia a 1 i mitja. Molt bé, doncs hi haurà esports per a tothom. El que fem ara mateix és ja acomiadar-nos a tots vosaltres per deslitzar-vos un bon cap de setmana a tothom, donar les gràcies a la Cristina Penier i jo i al Francisco Miguel, que avui estat a la part tècnica. Per tant, bon cap de setmana i ens retrobem la setmana que ve a la mateixa hora. Que passeu una molt bona tarda. Deu. siau